Для Глані у Якова шия була сигналом, коли вона похилялась на бильце крісла, то для них означало, що хан Пашайна Ливайко заснули і можна розслабитися. Коли ж Якова шия стриміла під напиналом кільком, і Яків підморгував їм, що, мовляв, хлопці, усе стоїте на ногах, усе на ногах, жаль мені вас, але стережіть, вартуйте, а Глани не розслаблялися. А от уночі, десь під ранок, коли зверху крізь напинало, просочувалася роса, коли сон брав своє наливайко і хана з ними і паша з бузою засинали по-справжньому, Шийка розкошував. Він плів лікарям таке, що у тих завмирали вуха. Розповідав Шийка, приміром, про те, що бувало, коли наливайко відлучався зострого до нареченої у гусятин, то він, як і в шийка, простий козак з надвірної сотні князя Острозького, маючи за плечима лише сільську школу, здавав в Академії за Наливайка усі екзамени, і геометрію, і астрономію, і ще з півсотні наук, яких в Академії вчили спудеї в шість років. Що в усіх битвах Наливайко носив шийку мало не на руках, бо яків знав наперед, чим та або. Та битва може скінчитися, а щоб кепська вона не скінчилася, то треба робити так і так. І наливайко, слухаючи Якова, так і робив і перемагав. Це в мене воно від природи, воно в мене вроджене, а може, я й сам не знаю, від чого, розтовкмачував лікарям Яків. А баси курди зачаровано кивали головами і вірили кожному його слову у кожною своєю клітинкою вірив у свої вигадки сам. Ось як ми з Наливайком зробимо Україну вільною, Наливайко призначить мене великим візиром, продовжував Шийка. І я на чолі посольства, прибувши в Бахчисарай до хана, обов'язково зайду до вас трохи погомоніти. Бісмілахірахман Рахім!» Шепотіли зворушені лікарі, і Яків, вставши із крісла, казав їм «Не дякуйте, нема за що!» Шкодував Яків лише за одним. Не було у цей час біля нього жбура. Бачив би жбур, як до шийки поштиво ставляться чужі люди. Петро жбур тим часом прочумався і збудився. Лежав він на динях, і який тепер день пригадати не міг. Йому все дотепер була ніч, і лише зараз трохи розвиднілось. Під ним і над ним пахли дині. За динями, куняючи в пилюзі, кивали хвостиками кози та віслючки. А в глибині пологої вулички, під затіненою до половини стіною, бованів на спекоті куріпочка. Він сухо дихав, ніздрі палахкотіли, а грива обвисла, мов ковила. Поки господар лежмо лежав, коріпочка вже і ходив, і стояв, і знову нипав між мазанками, і пропадав, гибів від спраги. Шкіра на ньому побабчилась, а кишки в животі позлипались. Все потуманіло йому, і коли він побачив зіпнутого на ноги жбура, то засумнівався. Він чи не він погодується над козячими рогами, віслюковими вухами та вибирає із вусів динячі зерна. Куріпочка. Поворухнув обрубками, стрепенувся обгорілими мощами, присів на задні, викинув перед себе ноги передні, в голові зашуміло і побіг до господаря. Та куріпоці лише здалося, що він побіг. Насправді він стояв під стіною і боявся підняти ногу, бо Коріпочка знав, що як тільки він відірве від землі ногу, то впаде. Через те він лише заіржав Петрові, що ось, мовляв я, ось я твій кінь, стою під мазанкою, і все в мене гаразд, лише так хочу води, як не хотів навіть після Угорщини. Заіржати Коріпочка заіржав, та голосу в нього не вийшло, а вийшло щось на зразок – здох, здох, і Петро його не почув. Петро похитувався над динями і не міг допетрати, де він. Сипахи десь пощазали, не було й одноносого. На його дірці-прилавку сонно подихувало ряденце, а кози віслючки простягали рукавичками до жбура солодкі писки і облизувались. Петро сумно глянув на них і запримітив мітно зеленого, як гадюка, кальяна. Кальян стерчав поміж динями і дивився Петрові в рота. Петро підгилив його чоботом. Кальян, вигинаючись, перелетів через гарбу і упав неподалік у криницю. За жбуровою спиною лежала на боці знайома бочка, в якій донедавна бовталося вино. Тепер у ній гули оси. Оси зробили з бочки собі корчму, добували рештки після сипахів і співали так, що Петро аж скривився. Він затулив пальцями вуха, бо ще йому не вистачало хосячого співу. У засохлій винній калюжі валявся чіп. Петро охопив його, і забив у бочку разом з веселими осами. Оса спочатку не зрозуміли, що сталося, хто погасив їм світло, і позатихали. Та коли винна пітьма стала іще темніше, і їм забракло чим дихати, вони закричали «Рятуйте!» Бочка загулай, як ураган, аж бур з усієї, що лишилася сили, Турнув її чоботом, і вона загриміла вуличкою униз прямісінько на куріпочку. Куріпочка зблід. Утекти від бочки він уже не встигав, Та й не було в нього на це ніякого духу. А бочка не слася. Вона розбухала в його очах і стала подібна на фортечну очаківську башту. Куріпочка влип у стіну, Вплющився в неї, наскільки дозволяли сідло й ребра, і підняв ноги. Підняв їх, лишився стояти на одній тільки задній нозі, четвертій зажмурився і став чекати.